Він глянув на синів через хворостяну стіну. Сини стояли без діла і базікали, поспиравшись на заступи. Кайдаш скочив з ослона і вибіг з стругому руці з повідки. Старий Омелько був дуже богомольний, ходив до церкви щонеділі. Не тільки на службу, а навіть на вечерню. Говів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постить. Він понеділкував і постив 12 п'ятниць на рік, перед декотрими празниками». Того дня припадала п'ятниця перед паликопою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш не їв от самого ранку. Він вірив, що хто буде постить у ту п'ятницю, той не буде в воді потопати. «А чого це ви поставали та руки позгортали? Та ще й верзете Бог зна що!» – Кайдаш до синів. «Чи то можна в таку п'ятницю паскудить язики? Ви знаєте, що хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи не потопатиме в воді і не вмре наглою смертю!» В семи горах нема де й втопитися, бо в ставках старій жабі по коліно, сказав Карпо. Говори, дурню, нема де втопитися. Як бог дасть, то й в калюжі втопишся, сказав батько. Хіба з корчми йдучи, сердито сказав Карпо, і ти натякнув батькові, що батько любить часто ходити до корчми. Ти, Карпе, ніколи не вдержиш язика, все допікаєш мене гіркими словами. Кайдаш плюнув і знов пішов у повітку стругать вісь. Хлопці трохи помовчали, але перегодя знов почали балакати спершу тихо, а далі все голосніше, а потім зовсім голосно. «Карпе!» – тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат. «Скажи, бо кого ти будеш сватать?» «Ать, очіпись од мене!» – тихо промовив Карпо. «Сватай Олену Головківну!» Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць, в неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як пряник, сама дівка здорова, як тур, як іде, то під нею аж земля стугонить. Гарна, мордою хоч пацюки бий, сама товста, як бодня, а шия хоч обіддягни». «Ну то сватай одарку ходаківну! Ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя, личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка, губи маленькі, як рутяний лист, з маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці». Старий кайдаш аж навік сплюнув, а Карпо промовив. «Вже й знайшов красуню». Та в неї лице як тріска, стан наче копистка, руки як кочерги, сама як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять. Але ж ти вередливий, то сватай хотину Корчаківну, сказав Лаврін і засміявся. Чи ти здурів? Хотина як вигляне в вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив. Ну то береганну. «А вже ж, оце взяв би той кадів, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш, а як іде?» Карпо прикинув таке слівце, що богомольний кайдаш плюнув і знов вибіг з повітки. Хлопці стояли один проти одного, поспоравшись на заступи. «Господи, чи у вас Бога нема в серці, що ви в таку святу п'ятницю паскудите язики? Чи вам не треба помирати? Чи ви не соромите святого сонечка на небі?» «Якого це бісового батька ви стоїте, згорнувши руки, діла не робите? Та тільки язиками через на що верзете!» – крикнув Кайдаш і почав присікуватись до синів та махать стругом перед самим Карповим носом. Старий був нервний і сердитий, та ще більше сердився от того, що в його от самого ранку і рісочки не було в роті. «Тату! – сказав гордо Карпо. – Ви покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо!» Старого неначе хто вщипнув. Він заговорив дрібно і сердито, наговорив синам сім мішків гречаної вовни, не вважаючи на святу п'ятницю, та й пішов у повідку. Сини почали знову розмовляти. «Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо», сказав веселий Лаврін. «Мені, аби була робоча та проворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку». – сказав Карпо. – То бери Мотрю, Довбушеву, старшу донку. Мотря гарна, і трохи бреклива, і в неї серце з перцем, – сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в його з думки, неначе стояла тут, на току, недалечко від його під зеленою яблиною, і дивилася на його своїми темними маленькими яктера очима. Він неначе бачив, як пощило її лице з рум'янцем на всю щуку, як біліли її дрібні зуби між тонкими червоними губами. Карпо задумався, сперся на заступ і не зводив очей з того місця під яблунею, де він ніби вглядів свою гарячу мрію в червоних кісниках на голові, в червоному намисті з дукачем.